نور الله حدينا غنينا بدينا نور الله نور نور الله نور الله نور الله نور الله هدينا نور الله هدينا والفرحه حيينا ona vraćuje sestru. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa salavat i selam na Muhamedu. Sina Abu Ladovu, na njegovu časnu porodicu i na sve njegove druge, drugove koji ga sjediše na dobro ti generacije poslije njih, koje su pratile uputu poslanika Sala Bavore i Sala. Meni je zadovoljstvo da sam opet s Vama ovdje. Znači ovo kaže mi srca. Drago me da sam sa Vama i da možemo danas da progovorimo danas i sutra inšala, o jedno jako bitnoj temi. A to je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 o našim odnosima unutar familije. Tako da kad čujemo da će biti predavanje o bračnim problema ili o braku, onda se obično očekuje da će to da bude predavanje gdje će se odmah govoriti o tome kako treba da muž kupuje cvijeće ženi i tako itd. Time se zanemaruje jedna jako bitna oblast u našem životu, a to je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 Zato je potrebno da muslimani se ozbiljno pozabave ovom problematikom. Jer pogotovo nakon industrijske revolucije koja se desila krajem XVIII. i početkom 19. vijeka, kada su otkrivene prve mašine, prvi strojevi,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 Logično je bilo zaočekivati da kada Allah subhanahu wa ta'ala omogućio ljudima da imaju razne ugodnosti, pogodnosti, mnogo bolja sredstva komuniciranja, prelozna sredstva, mnogo bolje životne okolnosti, životne standarde, zaočekivati je bilo da će čovječanstvo krenuti pravim putem sreće u vinaločkom smislu. Da ćemo imati mnogo bolji život, mnogo ljepši. Međutim, desilo se obradno. Desilo se suprotno. Ljudi su stekli ono što im treba, od odunjavljaka, ali su primijetili da njihov život postaje suhoparan. Postaje sve više egoističan. Postaje otuđen.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 kao čvrstom za'yetu Obraku kao čvrstom za'yetu Tako ga je nazva u Kur'an U suri, en nisa Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wa kejfe te'khuðunahu Wa qad efdaa Ba'adukum ila ba'ad Wa akhazna minkum Miðaqan dhalifan Kako Da odnih dakle uznmete ono što ste im dali misli na žene Normalno kazao više ih šarahati ajete koji, koji su prije ovoga ali ovdje samo treba ovaj, ovaj 20. ajet sure, 21. ajet sure Anisa samo da pojasnimo zašto smo se pozvali na čo zalit Naكله dakle, kako da uzmete od vaših žena, nakon što je otpustite nešto što ste im dali I kako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 Allah subhanahu wa ta'ala stopio sam Židovima da će poštivati Allahove propise naše ovaj da neće grešiti prema Allahu u subotu i tako dalje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa rafa'na fawqahum al-tur bi mīsaqihim. Wa qulna lahum udkhulū khud udkhulū bab'a sujdadan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 <muchan>: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ نَبِيِّيْنَ إِثَاقَهُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُحِي وَإِبْرَهِيمَ وَمُسَ وَإِسَ بْنِ بَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُم إِثَاقًا قَلِيْثًا I kada smo uzeli od poslanika zavjet i od tebe, Muhammed, i od Nuh'a, i od Ibrahima, i od Musa'a, i od Isaha sina Mariamina, uzeli smo od njih čez zavjet. Jakže, koga gajte? Brake Allah sub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 Brak je princip, brak nije osjećaj sam. Stare su generacije ulazile u brak iz principa, Iznačela. načela. Te zeložu, elu o dud, elu o dud. Fe bikum, kaže se vama ovoljeno srde. Ženite se. Onima koje volite, onima koje rađajte. Jer ću se ja s vama ponositi, nadmetati kod drugih poslanika da ima moško množku svoji sredbenika. Znači, brak je nešto što je kod muslimana na čelu. Jedna zajednica, čvrs zamjet, gdje je čovjek gledao da u njemu usreći svoju suprugu, svoju hanum A hanuma gledala da ustreči svoga muža. Jer su u tome imali potica jer u tome su sticali nagradu savapa kod Allaha subhame wa ta'ala.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 I je brak, sreća, zadovoljstvo i fizički i psihički odmor, šta je brak? Allah subhanahu wa ta'ala u suri Rum kad spomeni čovjeka i ženu u kontekstu njegovih ajeta. Omin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. ajeta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 والله هم ميثل الذي عليهم بالمعروف اي one imaju isto prava koliko i obaveza u dobru bil ma'ruf dobro da na isprava naša da se to dakle radi i odrađuje dakle govorimo o braku kao čvrstom zavjetu i našli smo zato uporište ga u Allahovoj knjizi u suri En nisaa kad Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, govori o nekim izazovima u bravu. Lijepo je kad smo kod ovih kuranskih ajata i sura Nisa, da se vratimo i na dva ajata prije ovoga. Jer Allah subhanahu wa ta'ala dotiče se u tim ajatima i nekih adeta loše tradicije koja je vladala kod Arapa prije pojave Muhamada s.a.w. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ihredine, amenu, la jahillu lekum enterithu nisa'a karha. Vjernici, nije vam dozvoljeno da žene nasljeđujete nasilno, bez njihove volje. To je dakle bio adet prezlamske arabe. Wa la ta'adulu hunne li te bi ba'dima ateitumu illa en je bi fahešati mu bejine. vam je dozvoljeno da ih silite, da se odreknu nečega što ste im vi dakle dali osim ako počine očiti razmet wa ashiruhum bil ma'ruf i s njima se ili prema njima se ophodite na lijep način wa in garihtumuhunna fa asa an takuna shay'a wa yash'al Allahu fihi khayran katira A ako nešto kod njih prezirete, ovo Ako nešto kod njih prezirete, možda vi nešto prezirete, a u tome Allah dao veliki hajk. Pogledajte Ti nešto prezireš po tvoje hanume, a možda Allah u tome dao veliki hajk. I nastavlja Allah Subhanahu wa ta'ala pa kaže, vejn aretumus tim da ne zauđim me ka ne zauđim a te tu je hunnaa huzu u minhu šema je te huzunehttano ismen uubi. Ako ako želite da se u braku prastavite s nijom da drugo ženo žeente. onda od onoga što ste im dali ne uzimajte. Dakle je dio ko ste, koji stem dali bilo kao me, bilo kao nešto drugo ne mote to da uzimate za gotovo uzimate i da da što od toga uzmete to je onda očetiri očito nasil očita nepravda i onda Quran se ako smo streli na početku predavanja okayt khuduhu wa kad akhadha ba'dukum ila ahd ba'du, wa akhadha minhum mithaqa ghaliza kako da uzmete kad ste Jedno drugom tajne povjerili. A i one su od vas čvrst zavijet uzeli. uzeli. One su od vas čvrst zavijet uzeli. Nači jedan od adeta predislavskih araba je bio da se žena može nasilno bez njene volje naslijediti. Primjera rada. Umre čovjek i može Imao je sa sobom normalnu djecu od druge žene. Znači ostala je mačeha toj djecu. Ta djeca ili na e, njegove aminđe, dakle njegova braća, imaju pravo da je na stili, dostane kod njih tu. Znači kao ropkinja. I Allah to dokida. I Allah dokida još jedan jako težak džahilijetski propis koji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 ravnopravna i njegova stvorejne, ali ne i jednaka. Upam to ovo dobro. Čovjek i žena su dva ravnopravna Allahova roba, ali nisu jednaka. Čovjek je muško, žena i žensko. Nisu jednaka. Ali jesu ravnopravna. Zbog toga koje god biće, muškarac ili žena urade dobro Allah subhanahu wa ta'ala i nismo Allah subhanahu wa ta'ala će vas tome nagraditi ili kazniti bilo muško, bilo žensko kaže Allah subhanahu wa ta'ala men amine salihan min vekerin eu unfa wa hua mu'min ko bude radio dobro muško ili žensko a mu'min mi ćemo mu dati فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا daći vam da živi lijepim životom وَلَنَجْزِيَنَّمْ اَجْرَهُمْ مَا كَانُوا يُعْمَلُونَ i daćemo im najljepšu nagradu zbog onoga što su radili dakle ko uradi dobro muško ili žensko a mu'mini znači Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje onaj ko uradi dobro nebitno kojeg je rodan Kujege staležu. Bitno da je muplik. Allah će mu to ukazati. Allah će mu to primatiti. Zatim fastadžabta Rabbuhum enni la udī wa ma 'amala min zakrin aw unsā ba'dukum min ba'd. sure Ali Imran govori o dovama koje upuštaju vjernici. Kaže u ovom ajetu, pa je Allah uslišao nihove dol. Premium Ja vam nijedno od vas neću u njegova djela. Se jednom muško ili žensko. Mbadu ku mi mbad, vista jedni od drugih. Zatim usul en nisa, wa man ya'mal min as-salihat min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulai Ko uradi, ko radi dobro djelo muško i žensko. A mu meni oni će ući u I neće im se ni malo zlou mana sjećaju biti. Naći primjećujemo da Allah subhanahu wa ta'ala izjednačava izjednačava muškarce i žene u njihovim pravima i obavezama Allah subhanahu Ali Allah zahtjeva od nas da muško i žensko nisu isto. I to tako prihvatimo. Da muško i žensko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 da imamo ove stvari na umu. Znači, Islam je jednako pravan, nudi jednaka prava, malo i obaveze, muškom i žensko. Ali Islam kaže da muško i žensko nisu isto. Znači, ne može muškara zarađati. Koliko god operacija da pravi, to je nešto nakaradno. Ne može. Recimo, danas je vrlo aktualno i moderno da, recimo, kojima volju ili potrebu da mijenja spol odekod dakara i mijenja spol. Promijene se ljudi. Žena vole da bude muško, muško vole da bude žensko i odekod dakara i u toj operaciji promijene se. Nezadovoljni onim koji je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Dakle, ovo je jako bitan <gled> moment, <gled> braćo i sesto. Jer nam se na ovim stvarima prigovara, ukazuje da je islam nepravedan,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 Ali ono što je zanimljivo, i što bilježi imam, što bilježi Atije a Salim, dakle, učenik imama Šenkitija, Šeha Šenkitija, koji je napisao poznati tefsir, samremeni tefsir, Allah ul-bayyan fi ilahel Qur'an imil Qur'an, dakle, svjetiljke pojašnjenja u, u, u objašnjenju Kurana kuranom u komentaru Kurana kuranom jer je jako lijep tefsir, zanimljiv tefsir, Normalno, Češen, Kiti, Rametullah Ali, umro, prije nego završio taj tefsir. I onda je njegov učenik, njegov učenik Atije ovaj, Salim, umro je u Medini, u studijama, Rametullah Ali, jedan jako Alim, završio taj tefsir. Znači, ja ako, ako predstavim za vrijeme predavanja, ti ed, Edi se ustani i završi predavanje šal. Ovaj, završio taj tefsir i kad govori u suri, et tekvir, kod ajata suilet, i vbe udetu su ilet, bi je zem bil utilet i kada bude mrtvo umorana djevočica, kad bude uppita nas zbo koje je g vijeha ubijena. Ta taj aaj komentariše naodi jako za nimvjih događaj i života omera radijalavano. I naodiodi spomenje tu, da je ome radijala nakon što je postnao, tako što je postao musliman, posto što je postao, dakle, privatio Allahov uputu, da je znao da ispriča neke detalje iz te svoje prošlosti. I kaže, dvije stvari kad ih se, se sjetim iz mojeg žahilijeta, jedna me rasplače, a druga me na I kaže, ja sam bio od onih koji je ubijao žensku djecu. I etam put sam ovaj rekao svojoj ženi pripremi kćerku da je vodim kod mog prijatelja. Ide malo posle prijatelja, pa rekao joj da sam. I kaže ona je pošla samom ja sam je poveo tamo u ustanju, počeo da kopam ovaj rov, da je ubacim u rov. I dok sam ja kopao, kaže vjetar je nanosio prašinu na moju kosu. I onda kaže ččekica prišla i Čisti mi kosu, stanja pašno sa kose. Ja je, kaže, gledam, a ona nije sve sa šta treba da uradim. Ja se mi, kaže, uzal, ispustio je dolje i potrpao je zemlju. Toga kad se sjetim, zaplaćem. I druga stvar, praktikovao sam kad idem na spavanje da sebi napravim Boga od datula, od hurmi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 Ovo ovaj drugi razlog, on je i danas aktualan vrčan. Koliko žena abortira, usadlasno svoga muža, boje se biće puno djeci. Šta mislite, koliko samo našim čašijama ima žena ubica svoje djeci? Na jednom kongresu u New Delhi prije 5 godina, 2005. Umar to državom. Tema je bila prava majnina u svijetu. Između ostalog tretiran je problem žena. I nije Dakle, jedan od tih učesnika iz Indije je naveo da u Indiji, samo u Indiji, godišnje, po njegovoj proceni i njegovim analizama i studijama koje koje, koje vodio, godišnje se ubije oko 50 miliona ženske djece. Što dok su utrovi majki, što dok su curice mali. On kaže, nisam siguran da je ovo predsjedna brojka, ali ono što sam siguran jeste da se radi o nekoliko desetina miliona u sauradnom svijetu. Znači, ubicstvo slabiji, nejaki, iz raznih pobuda, ono je, braćo sestra sestre, aktualno i dan danas. Zato vas upozoravam, veće vam kažem, šuvaj moje mane porode i nemojte zbog straha od karijere i napake da se upustite u ono što zovemo abortus. I to savjetujte drugima. Jer je to očitki zoolog. Allah subhanahu wa ta'an se podučio jezikom poslanika sallahu alaihi wa sallam da momenta kada se začne embrio u utrobi majke nakon četiri mjeseca dolazim u duša. I to je živo biće, insan koji živi ima pravo na život. Mi ne imamo pravo da im uzimamo. Jedan lijev primjer, prije sam ga spominjao, veže se za, za saa sina Alinog, radijalama minu, poznatog velikana iz vremena džahilijeta. I on je došao u Resulusa Allaho a.s.v. i kaže o Allahov Resulamu. Žrtvoj bi i oca i majku za tebe poslanetu. Kaže mu Rasul sallallahu alejhi ve sallama: O saksa, ti dobročinstvo prema majki, prema ocu, a onda abližnji pa bližnji. Kažemo mu sa sa: O Allahov Rasule. lijetu bio sam i mučan imao sam poziciju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 Kaše u Rasul sallallahu alejhi ve selle, o sam sam. Prihvatiti islam Allah će zbog toga nagraditi. Što se radi po injetu. Ti dobri djela. Prihvatiti islam i postati poznat. Naći je jedan od velikana plemena koji se borio da se taj džahirijski da kle adet ne realizuje. Malo sam skenos sa sa teme izabrano što mislim da je dobro da se ukaže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 Kako da u porodici popunimo sve aspekte života koji su potrebni jednoj familiji da taj život bude dobar, kvalitetan, harmoničan, imanski pokunjen, zadovoljan, dakle sretan i tako dalje. Neki daje su tu snagu, dakle dobrovolnih, da kažemo ti obaveza, dobrovolji dakle obaveza i dobrovolni emaneta koji koji, koji uzema osoba svoja pleća, podijelili na sedam sfera. I kaže ovako, jedna od sfera na koju kojoj mora da porade čovjek i žena, a muška odregožne familije, jeste imanska sfera. Da čovjek ima svoje halke kad podučava familiju Za Zatim, psihološka sfera. Da čovjek Obrati pažnju na stajanja svehanumu. Srčana sfera i ovo vežu za ljubav. Kako da brašni supružnici jedno drugom ispoljavaju <gled> <gled> ljubav riječima. Ne samo tijelom, nego i riječima. Ima onih koji kažu da je ovo jedna od najslabijih oblasti kod našnji musimana muškaraca muževa. Da su ovdje nesposobne te riječi izgovore. Žene govore mužu, ti si mi dragi, ja te volim i tako dalje, ali mužkarac to ne radi. To je istina, što mislite? Dobro. Četvrta sfera, naučna sfera. Da muži tekako brine o njegovoj familiji da bude obrazovan. Peta sfera, društvena oblast u životu. Da muž brine da njegova familija bude osposobljena da može u društvu da nastupa zelo i da bude veoma korisna. Tjelesna sfera, pomislimo na bračne odnose u postelji, o tome ću mi šala ekstra govoriti, i sfera ahlaka. Ili što mi kažemo refajt, da bračni drugovi, a muško muškovovođe familije, da imaju oblast kada se poručavaju tuj tim aspektima naše vjeru. Rakajk ili ahlak, lijepo opođenje, lijepo ponašanje, od opođenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, do opođenja prema svim drugim stvarima u životu. I to ćemo, inšala, obrađivati posebno, ako Allah bude odredio. Sada da prelazimo, da ukažemo tri jako bitna poimanja kad govorimo o braku. I ovo je, braćo, bitno, značajno, da imamo na gulu jedno od velikih preprega velko razumijevanja braka i naših odnosa unutar bračne zajednice jeste kojim principu kojim načelu se priklanjamo u razumijevanju ove problematike imamo tri sfere tri pojma tri teorije prva teorija je teorija feminizma gdje žena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 klanjanje džume u Americi, predloženo ženom, tako, znat u kome se radi. Znalo neki koji su bili prisutni na nekim tim razgovorima sa tom ženom, mislim na projeklu iz Holandije, projeklo mi odavde, ona je inače iz Afričke semaja, ali ovdje živjela, ja mislim, gdje ona se ljuti Allaha, zašto Allah nijed u Kurao ne kaže ona, nego on uvijek, kad govori o sebi ne kaže hijijenu, govori huvenu. I to za zamira Allah subhanovat. Dakle, totalna opijenost tim aspektom feminizma, dakle, ženskom problematikom. Što je jako opasno. Inače, braćo, ja sam naveo prije da iblis prokletnik u svim nimetima koje je nam je dao, uspio je da napravi jako dobre strategije, pute, načine kako da te nimete upotrije protiv insana. Znači, ovdje govorimo o, o polarizaciji u životu. I ona je prisutna ne samo na relaciji muško žensko, nego na mnogim drugim poljima, u mnogim drugim sferama. Primjera rada. Imao polarizaciju na relaciji učenik i učitelj, na relaciji radnik i šef, na nacionalnim relacijama, Znači, u svim sferama ćete naći, naći polarizaciju. Učenik se boji da što bolje prođe, boji se da ga profesor ne zakine, radnik se bolje boji da ga šef ne prevari, šef se boji da ga radnik ne obmani i tako dalje. Znači, Šetan je uspio da u svim sferama našeg života ubaci ovu jako mutnu igru gdje ljude svađaju. Imamo drugu teoriju, znači ovo je vezano za žene. Druga je za muškarci, a to je muška dominacija. Muslimani su, govorimo o nama, dakle, kuranski izraz kar li kao o amuna, men nisa. Ljudi su ti koji vode vrigu o ženama. Mnogi su muslimani to pogrešno interpretirali. I shvatili su da to znači da je čovjek taj koji treba da komanduje u pravom smislu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 kindergartena do razni mali privatni firmi, preko razni sportskih udruženja, do klubova, do velikih firmi, do države. Tačno se zna ko je glavniji. I to ne smije da se prekrši. I na tome se temelji dio uspjeh. Zna se ko je glavniji. Odim u svojoj firmi. Ne smiješ, zna se ko je šef. I njegova se mora sprovoditi.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 Muškajaci nekada i ljute, zašto nisu glavni? Dosta im oni koji prigovore i kažu, muškajaci privataju izazov porodice jako neozvitu. Neodgovorno. Od tuda i nemaju pravo da se žališ, oni su glavni. Jer tako se i ne postave u životu. I treća teorija jeste teorija islama. Znači prva teorija nije teorija islama. Feminizam. Druga teorija, muška dominacija, nije teorija islama.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 نغويته كاو الله وصده نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغلين والدنيا بدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا كاشة رسول صلى الله عليه وسلم نقل صحيح حديث 6 حديث 1. صحيح صحيح الجامع الصدير od imama Sujuti, od imama Albanija, koji je, dakle, djelo vezano za djelo imama Sujuti, il džame Sabrih. Znači ono uradio sahih hadisa od tog djela, tako dakle, da sam hadisa uzimao iz te, iz te knjige. Kaže Resul s.a.w. Hairukum, hairukum li ahli, u ene, hairukum li ahli. Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prijeboljac prema svojoj ženi. A ja sam najbolji svojim ženama. Inšaljaka, već razvoj da vam govorili o Rasulu Sallahu, ali se je kao uzvornom suprugu, vidjet ćete, braćo, čudene. Ima da se čudite šta je poslani se ovo da radi. Čak šta ima oni koji kažu da je Rasul Sallahu Alehi Vaseleme, ima sa dosta koji govore da prvo što uradi u kući, ako što nazove Sallam, jeste očistiju ustami svakom. Zašto kažemo? Da bih boljubio svoje žene, ali ustavili samo. Znači, budemo govorili o to, vidiš na vraćom, kako je to život ispunjen raznim detaljima, dijelima, kojima je Resul sallahu aleyhi wa sallam pokazao uzori tog supruža. Znači, najbolji oblas je onaj koji je najbolji svojim ženama. A ja sam najbolji svojim ženama. A šta kaže za žene? Kada joj naredi, ona posluša. Kada je pogleda, ona ga razvesel. A kada je odsutan, ona čuva čast i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 On je užitek A najponi užitak na njemu je šta? Čestita. Čestita žena. Čestita žena. I s ovim ćemo inšalva braćo da završimo. Vrijeme za ezan, vrijeme za ikindiju, ali je još jedna napomene. Ni od jednog Allahovog poslanika salamatullahu salamu aleyhim nije ostala biografija Syra o njegovom privatnom životu, kao što je to ostalo od Muhammeda S. Radovoljivsa. I to je nešto čime se ni jedna vjera, ni jedna teorija, ni jedna ideologija ne može ponositi. Znači imamo tačno životni uzor i u braku, kakav je bio naš poslanjik Svalaola Ivo Srlena. Tećemo Inšala, treće predavanje je posvećeno njemu, Svalaola Ivo i detaljima iz njegovog života. I nadam se da ćemo zato imati dovoljno vremena, pošto je poslijacije i to neće biti ubraničeno vremenski, to predavanje, pošto ima jako pluno detalja koje trebamo da iznesemo. Jako pluno detalja koje trebamo da iznesemo. Bilo je u planu da još neke stvari, kažemo, prije Kindije, ali smo se vremenski malo, Ograničili, Allah je tako i dao da je već nema i kindje. Pa ćemo išala, bračevi, sestre, nastaviti kad bude pogodna prilika. Znači, sljedeće predavanje išala poslije, poslije akšana, obzirom da sada najvjerojatniji domaći imaju neki, neki, neki svoji program, tako ili nemaju domaćini. Ako ima ako domaći nema nekih neki svojih planova, poslije kindje, a predlažem, možemo ostati da malo Razgovaramo kroz pitanje i odgovore, ako ne, onda ćemo dostaviti nišava za predavanje posle akšama. Završit predavanje nišava na vrijeme, pa ćemo onda posle pripremiti ovaj razgovor, bit će pitanje ako želi da pita, i to, i time ćemo nišava završiti ovaj prvi dio našeg druženja, a to je govor o brahu kako čustovom zavijetu i pravnoj obaveze u brahu. Time, time ćemo nišava završiti, modaj će Allaho Subhanovo tada naprosto i gdje da vam se smilujem danes nagrad izbogu hršek visus pat idanem vodani sredšu hrugaj lukasih wa sala nagradih wa salaamu alaikum wa barakatuhu Nura Allah ha deena wal farh ha deena wal bismet ghaniena wal dnia videna Nura Allah ha deena wal farh ha